Të nderuar, selam aleikum. Zakonisht në kësaj bote, kur ndo kosh për njerëzve që gëzojnë bekatitë caktuar, gëzojnë privilegjatat caktuar, ka sukses, arritjet caktuar, njerëz i thojnë ilumi ti. Ilumi ti për familjen që je këti i lumtet për pasurinë që keni, të lumt ju jo për vendin që keni, të lumt ju jo për udhëhecin uh, që keni. Ekstrem rad arsyet e ndryshme që njerëzit në këtë botë i përdorin për ta përgëzuar ndonkënd dhe për t'i ja lakmuar pozicion dhe arritjen që eko. Mir po uh, kjo urot, do që për shemb, uh, nuk mund të jetë i përshtatshëm për të gjithë njerëzit. Do të thotë, nëse themi të lumt ju jo për shëndetin, përjashton të smurit. Nëse themi të lumt ju jo për lirinë përjashtohen të tjerët që nuk e gëzojnë dirin. Nëse dhejmi të lumë tjo për pasurin që kemi, përjashtohen të varfrit. Nëse dhejmi të lumë tjo për diturin që keni, përjashtohen ata që nuk e kanë diturin. E kështu më radhë. A thuvallë, a egzistan dhe një begatia e caktuar në këtë botë që të gjithë njerëzit mund të përgëzojnë për ta? Mund të gjithë të gjithëve të lumë tjo zotit tonë, zotit gjellëvalë, zotit gjithve, begatia që zotit jonë rëzotit er gjithve. Ndikur dhe që ditët, dhe të e kuptaj që të ljumë të që besonin zotin. Nga se me dë vërtet, ka që ka t'i gjithot besimtari besimit në zotit ti. Mirë, po, që fa mund t'i gjithot pa besimtari? Që fa mund t'i gjithot më huesi? Si mund të thimë më huesit i ljumit ti për zotit gjekje? pikresh për të shqylluar gjitha këtu, të nderuar vëlasztë motra, unë që ndrej sot para ju këtu. Jo për të shtylluar të tërën sot, por që të fillojmë së bashku një udhtim të këndshëm, që të zbulojmë margjitarët e negative të shumta. Që zbulojmë më vërtet shumë gjëra të panjohura për, për neve, çfarë lëshnëse i njohim. Dhe nëse i inkuadrojmë jetën tonë, do ta bëjë një jetën tonë të, ton të, të, të lumtur do të nga bëjnë tejet optimist, do të nga jepin energji, vullnat për jet, për kunder sfidave, për kunder të lasheve, për kunder problemeve, për kunder të gjithave, të ljumë tjo. Ndë kush mund të thot, let e keti, nuk jenë situatën time, po të thëmë edhe situatën tënde, edhe në situatën e ati, edhe gjdo kujtë të ljumë tjo, për Zotin Gjellegjeralu. Të ljumë ne për Zotin tonë, normalisht, këj përgëzim ka dalim pas taj mes kategorive të njerëzve, mes besimtarve, jo besimtarve, të nështruarve, mëkatarve, ka dalime. Gjido kush, ka hisin e ti në këtë përgëzim. Mirë po, aja që është shumë marën që si të kuptojmë se të gjithni kemi hise në këtë, në këtë lajmë të madhë, në këtë përgëzim të madhë, në këtë myshë dhe të madhë, të lëmë tjo. Besimtarët të ljumë t'ju në qëfar Zoti keni besuar, të ljumë t'ju për shpërlime që ju presin nga Zoti juaj, të ljumë t'ju që keni kuj t'i detoheni, kuj t'i luteni, të ljumë t'ju për kësë sakrifikoni, të ljumë t'ju. E gjithë këtë do t'asë bërthejmë praktikisht edhe në takime t'a ardhshme. Po dhe ju më katarë, të ljumë t'ju qëfar Zoti keni, bëni më kate, e kundërshën një vërdimisht, e ha ju ofranë, pajtim të vazhdu shumë natën dhe ditën. Të lëmë tjo, për këtë zëtë i cili nuk ju dënën, i cili nuk ju hakmirët sa e bërë i shkelje, por ju e për afate, afate, dhe kur të këtheheni, ju prënan, për thua e se nuk ka ndodhë asgjefare, të lëmë tjo. Për dhe ju muhues, ju që thuni, nuk ka zëtë, ju që ndështë edhe fërni keqë për zëtën, ju që ndështë edhe e ofendoni ndështë ta flisni për te më keqë se për, për këdo qovë tjetër. Edhe, edhe juve ju them të lëmë tjo. Pse? Nga se me gjithë të fjallë që i thuani, me gjithë të akuza që i drejtoni këhaj, me gjithë këtë i njërim dhe mëhem që i aboni, a ju furnizan, a ju kujdesit për ju. Edhe juve ju ofran ofertën e pendimit. Edhe juve ju thre që të pendonit këtheheni lumtju për Zotin i Celi, edhe kur mohoni Ai ju beqaton. Edhe kur e refuzoni Ai ju afatezon. Edhe kur foni keq për të, Ai ju duran. Dhe ju prat deri sot të këndelani dhe do të shihni të në tona, beso që të ardhmen në takimet tona besoj se do ta ndëshni se edhe për ju është që për shemb. Ne spaljosim fjalët e Zotit udhëzime të Muhammedit Alehi Sarratu Osram, që të gjithë dhe bindeni se Zotëi është aqë nabashkon. Aja është Zotëi të gjithëve. Aja është kryusi të gjithëve. Dhe të gjithë ne, si roptët ti, si njerëz, kemi hisënë në këtë mjëzët madhe të lëmë tjo. Të lëmë të ne për Zotëin tonë, mirë po që kjo të jetë endë më koptim plotë, që kjo të jetë endë më e thellë, bindjen të dhe më e këndshme, të prejtuat më mirë, do të vërdojmë të utje me këto takime, nuk e shpallosur përgzime, përgzime, si haricja, si haricja, të slatë, të gjitha me lene zotit do të freskuin zambërën, do të na këndelin, do të na japin, optimizëm, vullnat për jetë, nga se të lëmë në për zotin tonë. Kallum shumir, assalamu alikum.